akár a zavaros pocsolyák a kátyúkkal teli felázott úton, és az idő megállt valahol az alkonyat határán, az állandó sürkületben. Bátor szilárd nem tudta volna megmondani, mióta vannak úton. Esztergomból menekülve előbb a folyó mentén haladtak, de fél nap után rákanyarodtak egy keskeny útra, amelyről úgy tudták, az már délre vezet.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 Vezetőjük oldalán hüvelyébe rosdálló kard fején tépett tollazatú csöbörsisak, mely mögül tompán hallatszott az a semmivel össze nem hang, amit István Herceg és útitársai már rég ismertek, tán meg is szoktak. Rég vonult a holt bajtársak menete, s a bokor tövében búvók kezdték volna összeszedni magukat,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 Kezüket a szájukra szorítva, néma imáikkal, Istent keresve várták, hogy az asszony ismét belevesse a ködbe. Mire Pécs határába értek, az idő valamelyest kitisztult, bárcsak annyira, hogy egy magaslatról láthassák, a városnak még a környékét is messzire kell kerülniük. Amennyire onnan kivehető volt, a városfalak közé húzódott emberek